بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك وخلق كل شيء فقدره تقدير ام الناس دس الاباماس دس Segensreich ist derjenige, der seinem Diener die Unterscheidung offenbart hat, damit er für die Weltenbewohner ein Warner sei, er, dem die Herrschaft der Himmel und der Erde gehört, der sich kein Kind genommen hat und der keinen Teilhabe an der Herrschaft hat und alles erschaffen und ihm dabei sein rechtes Maß gegeben hat. <st 2000> <ARRY glucose> <escrito> und sie haben sich außer im götter genommen, die nichts erschaffen, während sie selbst erschaffen werden und die sich selbst weder schaden noch und die weder über tod noch über Leben, noch über auferstehung verfügen. <IN> হাতগ লয়াবেন দায় উঙ্গি Und sie sagen, Es sind Fabeln der früheren, die er sich aufgeschrieben hat. So werden sie ihm morgens und abends vorgesagt. Sag, herabgesandt hat ihn derjenige, der das Geheime in den Himmeln und auf der Erde kennt. Und gewiss, er ist allvergebend und barmherzig. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يوقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا যে er oh, würde doch zu ihm ein Engel herabgesandt, um mit ihm ein হেগ zu sein? Oder würde doch zu ihm ein Schatz herabgeworfen? Oder hätte er doch einen Garten, von dem er essen könnte? Und die Ungerechten sagen, ihr folgt ja nur einem Mann, der einem Zauber verfallen ist. Schau, wie sie dir Gleichnisse prägen. Dabei sind sie abgeehrt und so können sie keinen Ausweg mehr finden. تبارك الذي ان ist derjenige der dir wenn er will etwas besseres als dies zuteilen kann Gärten durcheilt von Bächen und der dir Schlösser zuteilen kann بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا اذا رايتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا ودفيرا واذا انقوا منها مكانا ضيقا قررن يدعوا هنالك تهورا لا تدعون يوما تورا واحدا وادعوتم تورا كثيرا Sie erklären die Stunde für Lüge, doch haben wir für diejenigen, die die Stunde für Lüge erklären, eine Feuerglut bereitet. Wenn sie sie aus der Ferne sieht, hören sie bereits von ihr Grollen und Fauchen. Und wenn sie da in einen engen Ort zusammengebunden geworfen werden, rufen sie dort nach Vernichtung. Ruft heute nicht nach nur einer einzigen Vernichtung, sondern ruft nach vielen Vernichtungen. Sag, ist das besser, Oder der Garten der Ewigkeit, der den Gottesfürchtigen versprochen ist. Er ist für sie Lohn- und Reiseziel. Sie haben darin, was sie wollen und werden ewig darin bleiben. Das ist ein für deinen Herrn bindendes Versprechen, nach dem gefragt werden wird. يووم يَحشرُهُم وما يعبُضونَ منِن ذُون اللهه فَيَقول وأأَنتُم أأَضلتُ إبادهَا أُولاءِ أَمْهمم ضَل السَّبيل قالوا سُبحانكمَا كان يم بَغلَنا أن التَّخِذَ من دونِك م منن أولي أَ ولكن التعتَهُ ولكن التعتَهُم وَآبَ أَم حتىَ نسُذِكرَ وَوكانوا طَومبوراف Und am Tag, da er sie und das, dem sie anstatt Allas dienen, versammeln wird, sagt er, wart ihr es, die diese meine Diener in die Irre geführt haben, oder sind sie selbst vom Weg abgeehrt? Sie werden sagen, Preis sei dir, es ziemte uns nicht, uns anstatt deiner andere Schutzherren zu nehmen. Aber du ließ sie und ihre Väter genießen, bis sie die Ermahnung vergaßen und zu einem Volk des Niedergangs wurden. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ فتنة وكان ربك بصيرا. Nun haben sie euch in dem was ihr sagt der lüge bezichtigt da könnt ihr weder etwas abwenden noch Hilfe erfahren. Und wer von euch Unrecht tut, den lassen wir große Strafe kosten. Und wir sandten vor dir keine Gesandten, die nicht Speise aßen und auf den Märkten umhergingen. Und wir haben die einen von euch zur Versuchung für die anderen gemacht, um festzustellen, ob ihr standhaft seid. وناهر يرى بول alles وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا يوم يرون الملائكة لا بشرا يوم إذن للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عملين فجعلناه هباء من ثورا Und diejenigen, die nicht die Begegnung mit uns erwarten, sagen wo würden doch die Engel auf uns herabgesandt Oder könnten wir doch unseren Herrn sehen? Sie verhalten sich ja hochmütig in Bezug auf sich selbst und sie lehnen sich in großer Missachtung auf. Am Tag, da sie die Engel sehen, an dem Tag wird es für die Übeltäter keine frohe Botschaft geben und sie werden sagen, das sei euch verwehrt und versperrt. Und wir werden uns den Werken, die sie getan haben, zuwenden und sie zu verwehtem Staub machen. Ashabul <Sess> Jannah yawma idhin khayrun mustaqarran wa ahsanu maqeela wa yawma tashakakus samaa'u bil gamami wa nuzzilal malaiikatu tanzila الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا Die Insassen des Paradiesgartens werden an jenem Tag einen besseren Aufenthalt und einen schöneren Ruheplatz haben und am Tag, da sich der Himmel wolken hervorbringend aufspaltet und die Engel eindrucksvoll herabgesandt werden An jenem Tag gehört die Herrschaft, die wahre Herrschaft dem Al-Abama. Und es wird für die Ungläubigen ein schwerer Tag sein. Und der Tag der Zahler auf dem Hügel sagt, O oh, Gott, ich habe mit dem Propheten gelegt, O oh, Gott, ich habe mit لقد اضللني عن الذكر بعد اذ und an dem tag wird der ungerechte sich in die hände beißen und sagen wo oh, hätte ich doch mit dem gesandten einen weg eingeschlagen o oh, wehe mir hätte ich doch nicht den so und so zum freund genommen Er hat mich ja von der Ermahnung abirren lassen, nachdem sie zu mir gekommen war. Der Satan pflegt den Menschen stets im Stich zu lassen. وقال الذين كفروا لولا نزل عليهم القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسنا und der gesandte sagt o mein herr mein volk miet diesen koran unter missachtung So haben wir für jeden Propheten einen Feind aus den Reihen der Übeltäter bestellt. Und dein Herr genügt als Führer und Helfer. Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen, O, würde ihm doch der Koran als Ganzes offenbart. So geschieht es aber, damit wir dein Herz mit ihm festigen. Und wir haben ihn wohlgeordnet vorgetragen. und sie bringen dir kein beispiel ohne daß wir dir die wahrheit und eine bessere erklärung brächten. <Sess> লগাইটাবোট উম জায়েন বুধা আগুন die Last mitzutragen. Da sagten wir, geh zu deinem Volk, das unsere Zeichen für Lüge erklärt hat. Dann zerstörten wir sie vollständig. وعاده وثمود واصحاب الرص وقرون بين ذلك كثيرا وكل انضربنا لهم الامثال وكلن تبرنا تبيرا ولقد اتوا على القريه التي انطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا auch das Volk Als sie die Gesandten der Lüge bezichtigten, ließen wir ertrinken und machten sie für die Menschen zu einem Zeichen. Und wir haben für die Ungerechten schmerzhafte Strafe bereitet. Und desgleichen auch die Art, die Samut, die Leute von Arras und viele Geschlechter dazwischen. Ihnen allen prägten wir Gleichnisse. Und sie alle zerstörten wir vollständig. Sie kamen doch an der Stadt vorbei, auf die der Unheilsregen niederging. Haben sie sie denn nicht gesehen? Nein, vielmehr erwarten sie keine Auferstehung. abirren lassen. wenn wir nicht beharrlich an ihnen festgehalten hätten. Sie werden, wenn sie die Strafe sehen, erfahren, wer weiter vom Weg abgeirrt ist. <Sess> <Sess> إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا Was meinst du wohl zu einem der sich seine Neigung zu seinem Gott nimmt würdest du denn Sachwalter über ihn sein können oder meinst du dass die meisten von ihnen hören oder begreifen sie sind doch nur wie das Vieh aber nein sie irre noch weiter vom weg ab Alam tara ila rabbika kayfa madda adh-dhilla wa law sha'a la ja'alahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa 'alayhi dalila thumma qabadhnahu ilayna Siehst du nicht deinen Herrn wie er den Schatten lang werden lässt wenn er wollte würde er ihn fürwahr stillstehen lassen hierauf Machen wir die Sonne zu einem Hinweis auf ihn. Hierauf ziehen wir ihn leicht zu uns ein. <Sessizion> macht und er macht den Tag zum Aufstehen und er ist es der die Winde als frohboten seiner Barmherzigkeit voraussendet Und wir lassen vom Himmel reines Wasser herabkommen, um damit manch totes Land wieder lebendig zu machen und um es Vieh und Menschen in großer Zahl, die wir erschaffen haben, zu trinken zu geben. وَلا قدَ صفنَاهُ بَهُم لَذكر فَأَبَأكثرَر النَّاسِ إَِّ كُفُور وَلاوشِئنا لَعَثنا فيِي كلّقرَيةة النَّذير فَلا تُطعِكافِرينَ وَجهِدهُ بِجِهدًاَ كبير Und wir verteilen es ja unter Ihnen auf Aber die meisten Menschen weisen alles zurück außer dem Unglauben. Wenn wir wollten, würden wir wahrlich in jeder Stadt einen Warner erstehen lassen. So gehorche nicht den Ungläubigen und mühe dich damit gegen sie ab mit großem Einsatz.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 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا und er ist es der den beiden meeren freien lauflässt das eine ist süß und erfrischend das andere salzig und auf der zunge brennend und er hat zwischen ihnen beiden ein trennendes hindernis und eine verwehrte Absperrung errichtet. Und er ist es, der aus Wasser menschliche Wesen erschafft und sie dann zu Blutsverwandtschaft und Schwägerschaft bestimmt. Dein Herr ist allmächtig, aber sie dienen anstatt Allahs, was ihnen weder nützt noch schadet, und der Ungläubige leistet stets Beistand gegen seinen Herrn. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَنَحْنُ قَدْ أَرْسَلْنَاكَ فُرُورَ Wer aber einen Weg zu seinem Herrn einschlagen will, bekommt selbst seinen Lohn. Und verlasse dich auf den Lebendigen, der nicht stirbt, und lobpreise ihn. Er genügt als Kenner der Sünden seiner Diener. الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا واذا قيل لهم اسجدون للرحمن قالوا وما الرحمن انا نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا الذي den sechs Tagen erschuf und sich hierauf über den Thron erhob. Er ist der Al-Abama, so frag einen, der von ihm Kenntnis hat. Und wenn zu ihnen gesagt wird, werft euch vor dem Al-Abama nieder, sagen sie, was ist denn der Al-Abama, sollen wir uns einfach vor dem niederwerfen, was du uns befiehlst, und das mehrt ihn nur die Abneigung. Segensreich ist derjenige,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 Die Diener des sagen, Frieden. Und diejenigen, die die Nacht verbringen, indem sie sich im Gebet vor ihrem Herrn niederwerfen und aufrecht stehen. Und diejenigen, die sagen, unser Herr, wende von uns die Strafe der Hölle ab, ihre Strafe ist ja bedrängend. Gewiss, sie ist böse als Aufenthaltsort und bleibe. Und diejenigen, die, wenn sie ausgeben, weder maßlos noch knauserig sind, sondern den Mittelweg dazwischen einhalten. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا Und diejenigen... die neben Allah keinen anderen Gott anrufen und nicht die Seele töten, die Allah zu töten verboten hat, außer aus einem rechtmäßigen Grund und die keine Unzucht begehen. Wer das tut, hat die Folge der Sünde zu erleiden. Die Strafe wird ihm am Tag der Auferstehung vervielfacht und ewig wird er darin in Schmach bleiben,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 والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صموا وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا und rechtschaffen handelt, der wendet sich in wahrhaftiger Reue Allah zu und auch diejenigen, die keine Falschaussage bezeugen und, wenn sie im Vorbeigehen unbedachte Rede hören, würde voll weitergehen und diejenigen, die, wenn sie mit den Zeichen ihres Herrn ermahnt werden, ihnen gegenüber nicht taub und blind niederfallen. Und diejenigen, die sagen, unser Herr, schenke uns an unseren Gattinnen und unseren Nachkommenschaften Grund zur Freude und mache uns für die Rechtschaffenen zu einem Vorbild. <Sie> Aufenthaltsort und bleibe, Sag, mein Herr kümmerte sich nicht um euch, wenn nicht euer Bitgebet zu ihm wäre. Ihr habt doch alles für Lüge erklärt, und so wird eure Strafe hierfür unabwendbar sein.